Шепоче молитву осінній ліс, скидаючи літо з себе. Він листя своє віддає землі, а гілля небу. Крокую крізь осінь у тихій журбі, Збираю слова, наче ягоди пізні. Я всього себе віддаю тобі і пісні.